Розділ 20. Коли спекотний і гуркітливий серпень добігав кінця, канонада раптом ущухла. Тиша, яка спала на місто, була разюча. Зустрічаючись на вулиці, знайомі збентежено дивились одне на одного, непевні, що їх чекає. Безгоміння після багатьох днів гарматної стрілянини не давало полегкості напруженим нервам, а навпаки, викликало ще більше напруження. Ніхто не знав, чому змовкли батареї Янки, а про війська Конфедерації було відомо тільки те, що чимало частин з укріплень навколо міста перекинуто на південь для захисту залізниці. Ніхто не знав, де точилися бойові дії, якщо взагалі вони були, і на чиєму боці перевага. Атланта жила тепер лише тими новинами, що передавалися з уст в уста. Через брак паперу, фарби і друкарських працівників газети від початку облоги перестали виходити. І найдикіші чутки виникали не знати звідки і ширилися містом. Коли залягла ця тривожна тиша, людські натовпи почали обсідати штаб генерала Гуда, вимагаючи інформації, натовпи громадились біля телеграфи на станції з надією бодай щось дізнатися, тобто щось добре, бо кожен у душі плекав надію, що мовчання шерманових гармат – Означає відступ янки, що конфедерати відганяють їх назад до самого Долтина. Але новин не було, ніяких. Мовчали телеграфні дроти, не ходили поїзди єдиною вільною колією, що на південь. Урвався поштовий зв'язок. Передосіння з його курною безвітряною спекою наче заповзялося придушити раптово затихле місто. Гнітюча задуха налягала на втомлені й стривожені серця городян. Не маючи звісток старий, Скарлет просто місця собі не знаходила, хоч і намагалась цього не показувати. Здавалося, минула вічність, відколи почалась облога. Здавалося, все її життя проходило під суцільним гарматним гулом, аж поки враз опала місто ця зловісна тиша. Але ж від початку облоги минуло ледве 30 днів. Тільки 30 днів, протягом яких у місті, оперезаному кільцем шантів у Червоній землі, Безугавно бухали снаряди, нескінченною вервечкою тягли сюди шпиталів санітарні карети і запряжені волами вози, скроплюючи курні дороги кров'ю. А перевтомлені похоронні команди волокли на кладовище неохололіще трупи і скидали їх, немов колоди, у довжелезні ряди, аби як викопаних неглибоких ровів. Тільки 30 днів. І тільки чотири місяці відтоді, як Янки посунули на південь з Долтона. Тільки чотири місяці. Коли Скарлет згадувала той далекий день, їй здавалося, що то було в якомусь іншому житті. Бо так і ні, не може бути, щоб минуло всього чотири місяці. Від того часу минула ціла вічність. Чотири місяці тому... Та чотири місяці тому Долтон, Резака, гора Кеннесоу були для неї тільки географічними назвами над залізницею. А тепер вони означали місця боїв, запеклих боїв і поразок, якими супроводився відступ Джонстона до Атланти. Тепер і персоковий струмок, і декейтер, і езрачерч, і струмок Ютей уже не звучали як симпатичні назви симпатичних околиць. Ніколи більше вони не поставатимуть її уяві, як мирні містечка, де жили її добрі знайомі, як тихоплинні струмки, на зелені береги яких вибиралась вона у товаристві вродливих офіцерів на пікніки. Ці назви тепер означали також місця боїв, а ніжну, зелену траву, де колись вона сиділа, переорали колесо тяжезних гармат. Перетолочили солдатські чоботи, коли у відчайдушній сутичці багнет стинався з багнетом і пригнули до землі тіла тих, хто конав тут у муках. І повільні води струмків зробилися тепер червоніші, ніж будь-коли вони бували від глинястої землі Джорджії. Казали, що персиковий струмок геть повагровів, поки янки перебирались через нього на другий берег персиковий струмок, декейтер, езрачеч, струмок Юти. Ніколи вже ці назви не означатимуть просто якісь місця на землі. Тепер вони означатимуть місця могил, де поховано чиїхось друзів. Місця чагарникових заростей і густих лісів, де гниють непоховані трупи. Чотири місця на підступах до Атланти, звідки Шерман намагався вдертися в місто, а Гуд раз за разом відкидав його назад. Кінець кінцем, у напруженому відчекання Атланту, Надійшли з півдня новини, але тривожні, надто для скарлет. Генерал Шерман знову силкується пробитися до Атланти з цього напрямку і перерізати залізницю біля Джонсборо. Тепер янки зібрали тут не окремі загони піхоти чи кавалерії, а значно більші сили для рішучого удару. У зв'язку з цим туди перекинуто кілька тисяч конфедератів з позицій навколо Атланти. Ось чому в Атланті так несподівано запала тиша. Але чому біля Джонсборо? – запитувала себе Скарлет, серце якої болюче стискувалося, що це ж так близько від Тари. Чому кончу вони сунуть на Джонсборо? Чому десь інде прориваються до залізниці? З тиждень вона вже не мала вісток старий, а остання коротенька записка від Джералда тільки додала їй страхів. Керін погіршило, вона дуже, дуже хвора. Тепер хто зна скільки чекати, поки знову надійде пошта, поки вона почує, чи жива Керін, чи вже не біщиться. І чого вона не вернулася додому на самому початку облогу, хай би Мелані сама собі давала раду. Під Джонсборо тривають бої. Оце і все, що було відомо в Атланті. Але ніхто не міг сказати, який перебіг їх. Отож, місто тривожили найнеймовірніші чутки. Нарешті з Джонсборо примчав вістовець, принішив заспокійливу новину. Янки відбито. Однак перед тим вони вдерлися в Джонсборо, спалили станцію, перерізали телеграфні дроти, а відступаючи зруйнували три милі залізничних колій. Саперні частини працюють як чорти, відновлюючи колії, але на це під деякий час, бо янки – Повикопували шпали і спалив на багатті, наклавши зверху рейок, а потім, розпечені до червоного, рейки обснували круг телеграфних стовпів і поробили з них велетенські штопори. А дістати тепер нові рейки було проблемою, як і взагалі будь-який шмат заліза. Ні, до тари Янки не дійшли. Той самий вістовець, що провіз депишу генералові Гуду, запевнив у закінченні бою. Він перестрів Джералда, який попросив передати їй листа. «Ні, до Тари Янки не йшли». Той самий вістовець, що привіз депешу генералові Гуду, запевнив у цьому Скарлет. Від'їжджаючи до Атланти по закінченню бою, він перестрів Джералда, який попросив передати їй листа. «Але що тато робить у Джонсборо?» Юний вістовець трохи знітився, відповідаючи Скарлет. Джералд хотів знайти військового лікаря, що поїхав без ним до Тари. Стоячи на затопленій сонцем в веранді, і, дякуючи юнакові за його клопіт, Скарлет відчувала, як у неї підгинаються коліна. Керін, мабуть, при смерті, якщо Елен з усім своїм медичним умінням нічого не може вдіяти, і Джеральд мусить шукати лікаря. Коли вістовець помчав далі, зникнувши у хмарці родої куряви, вона тремтячими пальцями розірвала конверта. Читати батькового листа виявилося важкувато – Тепер у Конфедерації була скрута з папером, і Джералдуві довелось писати поміж рядками останнього листа Скарлет. «Люба, доню, твоя мама і обидві сестри хворі на тиф. Їм дуже погано, але маємо надію на краще. Коли мама злягла, то попросила мене написати тобі ні в якому разі не приїздити додому, щоб не заразилася ти з Вейдом. Вона передає тобі найкращі побажання і просить помолитися за неї». «Помилитися за неї!» Скарлет прожогом кинулась до своєї кімнати і, впавши навколішки біля ліжка, почала так ревно благати Бога, як ще ніколи в житті. Вона не читала звичайної молитви, а просто повторювала одні й ті самі слова. «Мати Божа, не дай їй померти! Я повік буду доброю! Тільки не дай їй померти! Благаю, порятуй її від смерті!» Увесь наступний тиждень Скарлет снувала по будинку, мов поранене звіря, дожидаючи новин. Щоразу вона здригалася, чуючи цокіт копит, і стрімголо збігала вниз темними сходами, коли котрий солдат стукав по ночі в двері. Але новин старе не надходило. То було так, наче її віддомівки відокремлює широченний континент, а на мізерні 25 миль курної дороги. Пошта все ще не працювала, і ніхто не знав, де стоять конфедерати і що задумують янки. Ніхто не знав нічого, крім того… Що тисячі вояків у сірому і синьому б'ються десь між Атлантою і Джонсборо. А старе не було вісточки цілих сім днів. Скарлетт доволі надивилася на тифозних у шпиталі в Атланті, щоб розуміти, як далеко може зайти ця страшна хвороба за тиждень. Елен хвора і, може, навіть помирає, а вона сидить тут з вагітною жінкою на руках і нічого не може зробити, а поміж нею і домівкою дві ворожі армії. Елен хвора і, можливо, навіть помирає. Але ж Елен не може хворіти. Вона ніколи не хворіла. Цього неможливо було навіть уявити собі. Це підривало самі підвалене життя Скарлет. Будь-хто міг захворіти, тільки не Елен. Вона доглядала хворих і ті видужували. Вона просто не могла бути хворою. Скарлет усією душею поривалася до тари. Вона поривалася туди з розпачем переляканої дитини, яка боїться втратити свій єдиний захисток на землі. Домівка Перезимкувати білий будинок з розмаяними білими фіранками на вікнах, густо порослий конюшиною моріжок, над яким бринять працьовиті бджоли. На сходинках веранди милени гриня, що відганяє качок та індиків від квітника, погідні червоні поля і довгі милі бавовникових плантацій, що біліють на сонці. Домівка Якби ж то вона повернулася додому на початку облоги, коли всі втікали з міста. І спокійнісінько могла б взяти з собою Мелані, нічого б їй не сталося, бо скільки ж часу було попереду. «Та хай їй чорт цій Мелані!» – всоти подумала Скарлет. «Чому вона не поїхала до Мейкана з Ютуб? Там їй місце, там її рідня. Не те, що я. Я їй навіть не кривнячка. І чого вона так чепилася за мене?» Якби вона поїхала собі в Мейкон, я могла б вернутися додому, до матері. Та і зараз, навіть зараз, я б якось дісталася додому, незважаючи на янки, якби на ці її пологи. Може, генерал Гуд дав би мені охорону? Він порядний чоловік, генерал Гуд, і я певна, що вмовила б його дати мені охорону і білий прапор, щоб можна було пройти через лінію фронту. Але я мушу стирчати тут, поки з'явиться ця її дитина». «Ой, мамо, мамо, і чом не може Мелі швидше розродитись?» Побачу сьогодні доктора Міда і спитаю, чи не можна якось прискорити це, щоб я змогла поїхати додому, якщо вдасться дістати охорону. Доктор Мід казав, що пологи в неї будуть важкі. «Боже, милий, а що, як вона помре?» «Мелані не стане». «Мелані не стане, і Ешлі...» Ні, я не повинна цього думати, це не гарно. Але, Ешлі, ні, я не повинна цього думати, бо його, мабуть, нема серед живих. І я дала йому обіцянку що догляну Мелані. Якщо я не дуже доглядатиму її, і вона помре, а Ешлі ще живий. Ні, я не повинна цього думати, це гріх. І я обіцяла Богові бути доброю, якщо він порятує маму від смерті. Ох, та швидше, пужа ця дитина з'явилась на світ! Якби я тільки могла вибратись звідси, дістатись додому, та куду небудь або лише звідси. Скарлет зненавиділа сам вигляд цього зловісно протихлого міста, яке вона колись так полюбила. Атланта вже не була така весела, відчайдушно весела, що саме цим їй прилюбилася. Вона стала нестерпно бридкою, наче по ній пройшла моровиця, і моторошна тиша залягла на її вулицях після того як ущухла стрілянина. Відлуння бою, вибухи гармат мали в собі щось таке, що збуджувало до життя. А тиша, яка настала по нагонила тільки жах. Місто наче населили приводи страху, тривоги, гірких спогадів. Люди змарніли обличчям, а ті нечисленні солдати, що потрапляли на очі Скарлет, мали вигляд виснажених до краю бігунів, які силують себе пробігти останній круг у давно програних перегонах. При самому кінці серпня поширилися вперті чутки про найзапекліші від початку боротьби за Атланту бої. Вони точилися десь на півдні. У місті всі напружено дожидали вістей з фронту. Ніде не чулося ні сміху, ні жартів. Тепер і тут розуміли те, що солдатам було ясно ще півмісяця тому. Атланта доживає останні дні. Якщо залізниці на Мейкон перекриють, Атланти не втримати. Вранці 1 вересня Скарлет прокинулася з тим самим гнідючим страхом в душі, з якими лягала ввечері. Ще не відійшовши від сну, вона подумала, чим таким була я заклопотана вчора з вечора? А, так, битвою. Десь тому вчора стався бій. Але хто ж переміг? Вона враз підвелася в ліжку, протерла очі і знову відчула на серці вчорашній тягар. Повітря було задушливе навіть оці ранній порі, заповідаючи палючу спеку полудня серед бездонної небесної блакиті під нещадно сліпучим сонцем. З вулиці не долинало ні звуку, ані колеса не порипували, ані солдатські ноги не тупотіли, збиваючи руду куряву. З кухонь у сусідніх будинках не чулися оспалих негритянських голосів та приємної для слуху метушні перед сніданком. Усі сусіди, крім місіс Мітт та місіс Мерівезер, виїхали до Мейкона. Проте із цих двох будинків не чути було нічого. Далі в діловій частині вулиці теж панувала тиша, чи не більшість крамниць і контор стояли замкнені або й забиті дошками, а власники їхні з гвинтівками в руках воювали десь там за містом. Безгоміння це здалося Скарлет ще лиховіснішим, ніж за весь попередній тиждень. Вона швиденько встала без звичайних своїх вилежувань та потягань і підійшла до вікна, сподіваючись побачити кого-небудь з сусідів або взагалі щонебудь бадьорливе. Але на вулиці було порожньо. Їй впало у вічі, як досі ще темна зелень дерев прижухає під грубим шаром рудої куряви, як в'януть і никнуть без людського догляду квіти перед будинком. Коли вона стояла так, виглядаючи у вікно, до неї долинув – Віддалений згук, глухий, ледь шутний, як перший відгомін майбутньої бурі. Буде злива, подумалось їй спершу. І як то, звичайно, для людини, що виросла на лоні природи, слід за цим промайнула думка Земля так спрагла зливи. Але у ту ж мить вона збагнула. Злива? Ні, ніяка це не злива, це гармати. З тривожним калатанням серця. Вона вихилилася з вікна, прислухаючись до віддаленого гулу, силкуючись розрізнити, з якого напрямку він доноситься. Але приглушене бухання було надто далеко, щоб зразу вловити, звідки воно. «Зроби так, Господи, щоб це було з Марієти, благально подумала Скарлет. «Або з декетера, або з персикового струмка. Тільки не з півдня, тільки не з півдня». Вона міцніше хопилася за раму вікна і напружила слух, щоб краще розчути. Гримотіння долинало з південного боку. Гармати з півдня. А на півдні ж Джонсборо і Тара, і та Мелен. Можливо, зараз, цю хвилину, Янки вже в Тарі. Вона знову стала наслухати, але кров так стугоніла її у скронях, що забивала відголос далекої стрілянини. Ні, Янки ще не добрались до Джонсборо, тоді відголос був тихіший, не такий виразний. Але вони, мабуть, миль за десять звідси на дорозі до Джонсборо, може, біля сільця Раф Андрезі, хоча звідти до Джонсборо теж ледве чи більше десяти миль. Гармати били на півдні, звістуючи, можливо, невдовзі падіння Атланти. Але для Скарлет, за непокоєною небезпекою, що загрожувала її матері, гарматні постріли означали тільки наближення військових дій до Тари. Вона ходила по кімнаті і заламувала руки, бо вперше за всі ці роки, з цілковитою ясністю усвідомила, що армія Конфедерації може зазнати поразки. Думка про Тару, яка ось-ось можливо опиниться в руках у шерманових солдатів, спонукала їй так гостро усвідомити моторошність війни, як того не в силі було все навколишнє. Ні вибухи снарядів, від яких розліталися шибки у вікнах, ні скрута з харчами та одягом, ні видовище сотень поранених, що помирали у неї на очах. Шерманове військо за кілька миль від Тари. І якщо навіть його відіб'ють, воно може, відступаючи вийду до тари. Де тоді знайде сховок Джеральд з трьома хворими жінками на руках? О, якби тільки їй опинитися зараз удома, янки там чи не янки, босоніж в нічній сорочці, що плутилась між ніг, вона снувала по кімнаті, і гнітюче перечуття, що далі дужчало в ній. Вона так хотіла бути вдома, бути біля Елен. Знизу з кухні почувся брязк посуду, це прісся готувала сніданок. Але щось нечутно було голосу Бецці, куховарки Місі Сміт. Гострим пронизливим голосом Пріссі затягла журливу пісню. Цей спів діяв Скарлет на нерви, сумні слова навіювали страх. Тож, накинувши халат, вона вибігла в коридор і гукнула в двері на чорний хід. «Та не вийти, Пріссі!» Понуре слухаю мем долинуло знизу, і Скарлет глибоко зітхнула, раптом засоромившись свого спалаху. «А де Бецсі?» Не знаю, вона не прийшла. Скарлет підступила до дверей Меліної спальні, легенько прочинила їх і заглянула в залиту сонцем кімнату. Мелані лежала на ліжку в нічній сорочці, очі заплющені, під ними чорні душки, її серцевидне личко набрякло, струнке тіло зробилося одутлим і потворним. Ото пешлі побачила її зараз, зловтішно подумала Скарлет. Жодна вагітна жінка, здавалось, їй не виглядала так бридко, як Мелані. Відчувши погляд Скарлет, Мелані розплющила очі. Тепла ясна усмішка осяяла її обличчя. «Заходь!» – покликала вона, натужно повертаючись на бік. «Я не сплю з самого світання. Все думаю. І хочу тебе, Скарлет, про щось попросити». Скарлет увійшла до спальні і присіла на скраєчку ліжка, яке тонуло в яскравому сонячному світлі. Мелані простягла руку і лагідно, і довірливо стисла долоню Скарлет. «Дорогенька», – промовила вона, – «я так переживаю через цю стрілянину. Це з боку Джонсборо, правда?» Скарлет тільки гмукнула, і серце її знову болісно скручилося. «Я знаю, як ти не покоїшся. Якби не я, ти поїхала б додому ще на тому тижні, тільки не довідалась про мамину хворобу. Правда жбо?» «Правда», – сухо погодилась Скарлет. «Скарлет, голубко, ти така добра до мене». «Рідна сестра не була б дбайливіша і мужніша, і я так люблю тебе за це. Мені дуже прикро, що я стою тобі на заваді». Скарлет мовчки витріщилась на неї. «Вона любить її. Ото дурна!» Я тут лежала, Скарлет, і думала, і вирішила попросити у тебе дуже великої послуги. Вона міцніше стисла долоню Скарлет. «Якщо я помру, ти забереш мою дитину». Очі Мелані були широко розкриті – в них світилося погідне і настійливе благання. «То ти забереш?» Скарлет Тервучко висмикнула руку, пойнята тараптовим страхом. Від цього і голос їй зазвучав шорстко, коли вона заговорила. «Ой, не будь ідіоткою, Меллі! Ти зовсім не помреш! Так кожна жінка думає перед першими пологами, я знаю, зі мною теж таке було!» «Ні, з тобою не могло такого бути! Ти ніколи нічого не боялася! Це ти говориш, або лиш мене підбадьорити!» Я смерті не боюся, але мені страшно покидати дитину сиротою, якщо Ешлі. «Скарлет, пообіцяй, що забереш немовля, якщо я помру. Тоді мені не буде страшно. Тітонька дріботуп надто стара, щоб виховувати дитину, а дужка і індія дуже добрі, тільки я хочу, щоб мою дитину забрала ти. Пообіцяй мені, Скарлет. І якщо це буде хлопчик, виховай його таким, як Ешлі. А якщо дівчинка? Я б хотіла, щоб вона була схожа на тебе, дорогенька». «А хай тобі чорт!» – внестями вигукнула Скарлет, схоплюючись з ліжка. «Мало всякого іншого клопоту, та ще й ти з балачками про смерть!» «Вибач, дорогенька, але пообіцяй мені! Я чогось думаю, що це станеться сьогодні, я навіть певна! Пообіцяй, я прошу тебе!» «Ну добре вже, обіцяю!» – сказала Скарлет, розгублено дивлячись на Меллі згори вниз. «Невже Меллі така дурна нічого не бачить? Не розуміє, що я кохаю Ешлі!» Чи вона все розуміє? І саме тому й думає, що я подбаю про дитину Ешлі». Скарлет поривало так прямо й запитати Меллі, але запитання завмерло у неї на устах, коли та взяла її долоню і приклала на хвильку до своєї щеки. Погляд Меллі знов випогодився. «А чому ти думаєш, що це буде сьогодні?» «У мене ще зранку почались перейми, правда не дуже сильні». «Он як? Чого ж ти мене не гукнула? Я послала прісі по доктора Міда». Ні, ще не треба, Скарлет, ти ж знаєш, який він заклопотаний, та й усі вони там. Просто перекажи йому, що сьогодні ми можемо його потребувати. А тим часом, повідомь місіс Сміт, попроси прийти її, посидіти біля мене. Вона знатиме, коли вже треба буде кликати лікаря. Облиш цю свою делікатність. Ти знаєш, що тобі потрібен лікар не менше, ніж тим у шпиталі. Я зараз же пошлю по нього. «Ні, не треба, я тебе прошу. Часом це триває цілий день, і я не можу допустити, щоб лікар годинами сидів тут, коли його так потребують і бідолашні хлопці. Пошли тільки їм по місі Сміт, вона вже знатиме, як бути». «Ну, нехай так», – погодилась Скарлетт. Коли Прісі віднесла Мелані сніданок на таці, Скарлетт відрядила її по місі Сміт, а сама з Вейдом сіла снідати. Але щось їй цим разом не їлося. З острохом, думаючи про те, що Мелені от-от має розродитись, і підсвідомо прислухаючись до гуку гармат, вона зовсім не відчувала охоти їсти. З її серцем діялось щось чудне. Кілька хвилин воно билося нормально, а тоді раптом починало так гучно і швидко гупати, аж їй робилося млосно. Густа клейка мамалига в'язла в горлі, а напість підсмаженої кукурудзи й мова батату, що правив за каву, здавався гидким, як ніколи. Без цукру і вершків це піло було гірким, як жовч, бо сорговий сироп, яким підсолоджували страву, мало чим помагав. Сьорбнувши разок, вона відсунула чашку вбік. Янки позбавили її змоги пити справжню каву з цукром і вершками, і вже за одне це можна було їх зненавидіти. Ведь сьогодні сидів тихіше, ніж звичайно, і не виродував, як ще ранку, відмовляючись від набридлої мамалиги. Він мовчки ковтав ложку за ложкою, що вона пхала йому в рот, і тільки присьорбував водою. Його лагідні карі очі, великі й круглі, мов доларові монети, стежили за кожним її рухом і проступала в них дитяча розгубленість, неначе йому передалися ледь приховані материні страхи. Коли вець скінчив їсти, Скарлетт відправила його гуляти на задній двір і з полегкістю в душі простежила, як він подибуляв потолоченою травою до свого іграшкового будиночка. Вона встала і, підійшовши до сходів, нерішуче зупинилася. Їй слід було б посидіти з Мелані і відвернути її увагу від того випробування, яке чекало на неї. Але вона не знаходила в собі на це сили. І хто б подумав, що Мелані вибере саме цей день, щоб родити, та ще й почне торочити про смерть? Скарлет присіла на нижню сходинку і спробувала взяти себе в руки, заходившись міркувати про те, чим скінчилась учорашня битва та що сьогодні діється на фронті. І треба ж таке. За кілька миль від них триває такий бій, а вони нічогісінько не знають. І яка дивна тиша стоїть на цій безлюдній околиці міста, зовсім не схожа на те, що тут діялося в день битви над Персиковим струмком. Будинок тітоньки Туб був одним з крайніх на північній околиці Атланти, або інені точилися десь далеко на південь від міста – Тож і не проходили тут швидким маршем військові підкріплення, не проїздили санітарні карети, не шкутильгали з передової поранені. Скарлетт подумала, що все це, мабуть, відбувається на південних околицях міста, і в душі подякувала Богові, що вона не там. Ось тільки шкода, що всі сусіди, крім Мідів та Марівезерів, повиїжджали. Їй було тепер так тоскно і самотньо. Якби хоч дядько Пітер залишився, вона послала б його до штабу довідатись новини. Хоча, коли б не Мелані, вона й сама, не берячись, подалася б до середмістя і все розвідала. А так Мелані не можна покинути до приходу місіс Сміт. А чого вона не йде? І де Прісі поділась? Скарлет підвелася і вийшла на веранду, нетерпляче вдивляючись, чи не побачить кого. Але будинок мідів заступали зарості дерев за поворотом вулиці, і взагалі ніде не було видно ані душі. Через деякий час нарешті показалася Прісі. Вона йшла сама. Так неквапливо, немов мала цілий день перед собою і метляла спідницею з боку набік та озиралася через плече, як воно в неї виходить. «Повзеш, як слимак!» – гаркнула на неї скарлет, коли та наблизилась до хвіртки. «Що, місіс сміт сказала, коли вона прийде?» «Її там нема», – відповіла Прісі. «А де вона? Коли вона буде вдома?» «Та бачте мем», – сказала мала негритянка, неможливо розтягуючи слова, аби надати більшої ваги своєму повідомленню. Їхня куховарка каже, міс Міт рано вранці поїхала, бо молодого місцефіла поранна, і вона забрала повіс і старого Тавбота, і Беці, і усі вони поїхали привезти його додому. Куховарка каже, він тяжко поранений, і міс Міт не може сюди прийти. Скарлет втупилася в пріссі і на силу стримувала себе, щоб не шарпанути її за плечі. І чого це негри завжди пишаються, приносячи лихівісті? «Та не стовбиш тут як стовп. Збігай до місіс Мерівезер і попроси її прийти або прислати свою няньку. Гайда, швидко!» «А їх там нема, міс Скарлет. Я як вертала, заглянула туди на хвилинку, до їхньої няньки. Так, їх там нема. І дім замкнено. Мабуть, вони у шпиталі». «А, та он, ти так довго барилася. Коли я посилаю тебе кудись, треба туди йти, куди сказано, а не застрявати десь на хвилинку. Збігай тоді!» Скарлет урвала мову і задумалась. Хто з їхніх знайомих був у місті, що міг би стати в пригоді? Хіба місіс Елсінг? Правда, Скарлет вона не долюблювала, але до Мелані завжди була прихильна. Збігай до місіс Елсінг, поясни їй все до ладу і попроси прийти. І послухай, що я тобі скажу, Присі. Місіс Мелі ось-ось має родити. І будь-якої хвилини буде потрібна твоя поміч. Отож бігом, одна нога там, а друга тут. «Добре, мем!» – сказала Прісі, обернулась і черепашою ходою посунула до хвіртки. «Та швидше тисновидо. «Добре, мем!» Прісі ледь-ледь прискорила ходу, а Скарлет вернулася в дім. І знову завагалась, перш ніж піднятись на гору до Мелені. Їй же треба буде пояснити, чому місіс Сміт не прийде, а вона може розхвилюватись, почувши, що Філа тяжко поранена. «Та нехай уже збрешу там щось!» – подумала Скарлетт. Війшовши до кімнати Мелані, вона побачила, що таця з їжею стоїть незаймана. Мелані лежала на боці, обличчя біле, мов полотно. «Місіс Мітуш у шпиталі», – пояснила Скарлет. «Але прийде місіс Елсінг». «Тобі що погано?» «Не дуже», – збрехала Мелані. «Скарлет, а довго це було в тебе, коли ти родила Вейда?» «Та раз два й по всьому», – відповіла Скарлет удавано бальором тоном. «Я була на дворі і веде встигла забігти всередину». Мамка заявила що це просто ганьба. Я так швидко розродилась, мов негритянка. «Я б теж хотіла, щоб у мене було, як у негритянки», сказала Мелані з силубаною усмішкою, яка відразу й погасла, коли її лице скривилося з болю. Скарлет глянула на вузькі стегна Мелані, що ж ніяк не обнадіювала, але промовила заспокійливо. «Та це зовсім і не страшно. Я знаю. Просто я трохи боягузка. А місіс Елсінг зараз прийде?» «Та зараз, зараз», – відповіла Скарлет, – «я піду принесу холодної води і зволожу тебе губкою. Сьогодні жаркий день». З водою вона зволікала якомога довше і щодві хвилини вибігала до передніх дверей подивитись, чи не йде пріссі. Але негритянки все не було видно, тож кінець кінцем вона таки піднялася нагору, обтерла спітніле тіло Мелані і розчесала її довге темне волосся. За якусь годину з вулиці почулося характерне для негрів човгання ніг, і скарлет у вікно побачила присі, та верталася так само нехвапливо, як і попереднього разу, крутила туди-сюди головою і виставлялась ніби на очах цілої купи глядачів. Колись так і відлупцюється, дівчисько, розлючено подумала скарлет, збігаючи сходами їй зустріч. Місіс Елсінг у шпиталі. Їхня куховарка каже там уранці поїзд привіз багато поранених солдатів. Вона готує суп, нестиме туди. Вона каже «Та байдуже, що вона там каже!» – урвала її скарлет, відчуваючи, як тьохнуло в неї серце. «Одягни чистого фартуха, бо я хочу, щоб ти сходила до шпиталю. Я дам тобі записку до доктора Міда. А коли його там нема, віддаси її доктора від Джонсу чи кому іншому з лікарів. І якщо ти не повернешся одним духом, я тобі всі бебехи відіб'ю». «Добре, мем». І спитаєш когось з джентльменів, як там йдуть бої. А якщо вони не знають, метнешся на станцію і спитаєш у машиністів, що привели поїзд з пораненими. Спитаєш, чи бої не близько від Джонсборо. «Боже, милостивий міс Скарлет!» – на чорному обличчі Прісі проступив страх. «То це Янків Тарі, ге?» «Я не знаю, я ж кажу тобі, розпитай!» «Боже, милостивий міс Скарлет, а чи вони не вб'ють моєї мами?» І Прісі раптом заревіли на весь голос. Наче Скарлет мало було і своєї гризоти. «Ану цить мені! Ще міс налякаєш. Біжи, поміняй фартух і гайда!» Діставши на гінки, пріссі шмигнула в тильну половину будинку, а Скарлет поспіхом начеркала кілька рядків на берегах останнього Джеральдового листа, єдиному клаптику паперу, що знайшовся в домі. Коли вона складала записку так, щоб її письмо було на видноті, в око гій впали Джеральдові слова «Твоя мама, тиф, ні в якому разі не приїздити додому» і до горла підступила грудка. Якби не Мелані, вона б кинулась додому зараз, цю ж таки хвилину, хоч би й мусила всю дорогу йти пішки. листа став руці, пріссі цим разом гайнула мало малонебігцем, а Скарлет пішла нагору до Мелані, думаючи, як би так доладніше їй збрехати, чому нема місіс Елсінг, але Мелані нічого не стала розпитувати. Вона лежала горілиць, з вигляду тиха і умиротворена. І Скарлет трохи заспокоїлась. Скарлет сіла і спробувала завести мову про всякі дрібниці, хоч весь час мозок її штрикали пекучі думки про Тару і, можливо, поразку конфедератів. Вона думала, що от Елен помирає, а Янки вступають до Атланти, вбиваючи людей і палячи все на своєму шляху. І супроводив цієї думки безнастанний глухий гарматний гул, хвиля за хвилею, наганяючи на неї страх. Кінець кінцем вона вже не змогла говорити і лише сиділа мовчки, дивлячись у вікно на тихо-спекотну вулицю, на застигли в безруху закурене листя дерев. Мелані теж мовчала. Тільки час від часу її спокійне обличчя кривилося від болю. Після кожного чергового нападу болю Мелані казала «А це не так і тяжко їй бо». Але Скарлет бачила, що вона бреше. Скарлет воліла б, щоб Мелані криком кричала, а не терпіла так, зціпивши зуби. Вона розуміла, що годилося б співчувати Мелані, але не знаходила в собі ані краплини жалю до неї, бо вся її душа була переповнена власними тривогами. Бликнувши раз поглядом на це перекошене зболю обличчя, Скарлет подумала, чому з усіх людей на світі саме вона мусить сидіти з Мелані, Оцій недобрій порі. Вона, що не має нічого спільного з нею, що ненавидить її, і радше бачила б її в труні. Що ж, може і здійсниться те, чого вона бажає. І навіть ще до смерку. На цю думку забобонений страх морозом пробіг по її тілу. Бажати комусь смерті означає розбурхувати нещастя. Це майже так само погано, як і проклинати. Хто проклинає, на себе лихо накликає. Любила повторювати мамка. Скарлетт квапливо почала благати Бога, щоб не позбавляв життя Мелані, і заходилась гарячково лопотіти в голос якусь абищицю, що спала їй на думку. За хвилину Мелані поклала свою гарячу долоню на зап'ясток Скарлетт. «Не треба забавляти мене розмовою, Люба. Я знаю, як ти переживаєш. Мені дуже прикро, що я завдаю тобі такого клопоту». Скарлетт змовкла, але не змогла спокійно сидіти на місці. Що їй робити, якщо ні лікар, ні пріссі не прийдуть, коли припече? Вона підійшла до вікна на вулицю, подивилась і знов сіла. Тоді подивилась і визирнула у вікно по другий бік кімнати. Збігла година, потім і друга. Настав полудень, сонце стояло високо і палило нещадно, ані подмух вітерцю не ворушив закурене листя. Перейми умила ніде дедалі чистішили. Довгі її коси злиплися від поту, на сорочці проступили пітні плями. Скарлет мовчки протирала обличчя Мелені губкою, а саму її точив страх. «Господи, що як пологи почнуться ще до приходу лікаря? Що їй робити? Вона ж зовсім на цьому не розуміється. Цього вона найдужче і боялася всі ці дні. Якоюсь мірою можна розраховувати на пріссі, якщо лікаря не вдасться знайти». «Прісті вважає готова повитуха. Вона скільки разів про це торочила. Але де ж, Прісті, чого вони не вертається? І чого нема лікаря?» Скарлет знову підступила до вікна і визирнула. Пильно прислухавшись, вона раптом подумала, чи то їй здалося, що гарматний гук подаленів. Коли так, то це означає, що бої точаться ближче до Джонсбора, а отже… Нарешті вона побачила, як вулицею підбігає додому Прісті і вихилилася з вікна. Дівча підвело голову і, завваживши Скарлет, розкрила рота, збираючись щось гукнути. На чорному личку прісті проступав страх. Тож Скарлет, аби вона не розтривожила Мелані якоюсь недоброю звісткою, худко приклала пальці до уст і відійшла від вікна. «Принесу трохи холоднішої води», – сказала вона, глянувши в темні з глибокими обводами очі Мелані і спробувавши всміхнутися. Потім швиденько вийшла з кімнати, щільно причиняючи за собою двері. Захека на прісті присіли на нижню сходинку в холі. Бої біля Джонсборо, місь Скарлетт, кажуть, наших жентменів б'ють. Боженьку, мій, місь Скарлетт, що станеться з мамою і з порком? Боженьку, мій, місь Скарлетт, а що буде, коли янки прийдуть сюди? Ой, боженьку!» Скарлетт затисла її рота рукою, та замовкни, Бога, радий. Отож, бо і є. Що буде з ними, коли янки прийдуть? Що станеться старою? Напружившись, Скарлет загнала цю думку десь у глиб свідомості і спрямувала свою увагу на більш нагальні справи. Якщо вона думатиме про це, то заверещить і завиї, як і пріссі. «Де, доктор Міт? Коли він прийде?» «Я ніде його не знайшла, міс Скарлет». «Що? Не знайшла, бо його нема у шпиталі. Міс Марій Безер і міс Елсінг теж там нема?» Один чоловік сказав мені, що доктор у повіці біля колі, де поранені солдати з Жонсбора. Але я, міс Скарлет, побоялась туди йти. Вони там помирають, а мені мертвяків страшно, а інші лікарі. Міс Скарлет, я ніяк не могла тиснути їм вашу записку, їй Богу. Вони там усі метляються, як шалені. Один лікар сказав мені, геть к бісу, морочиш голову немовлятами, коли тут повно мре дорослих. Знайди якусь повитуху, вони дасть вам раду. Тоді я стала ходити розпитувати, як ви мені валіли, що нового, і вони всі кажуть в одно – бої в Жонсборо, і я… Ти кажеш, доктор Мід на станції? А то ж, мем, він… Слухай сюди, я піду приведу доктора Міда, а ти щоб сиділа біля міс Мелані і робила все, що вона скаже. І коли ти тільки писнеш їй, де йдуть бої, і я за мою душу продам тебе на глибокий південь. І не кажи їй, що інші лікарі не схотіли прийти. Чуєш? Чую, мем. Витри очі, набери свіжої води в глечик, іди нагору. Обітриєй лице губкою. Скажеш, я пішла по доктора Міда. А в неї це вже скоро, місь Скарлет? Не знаю. Боюся, що скоро, але я не знаю. Ти повинна сама знати. Гайда нагору. Скарлет схопила зі столика свій солом'яний брилик і напнула на голову. Глянувши у дзеркала, вона автоматично поправила неслухняного кучерика. Холодні брижі страху з глибин її єства розбіглися по всьому тілу. Вона відчула цей холодок навіть на кінчиках пальців, коли пучками доторкнулась до розпашілих щік, а на чолі у неї виступив піт. Скарлет сквапливо вийшла з будинку на пекуче сонце. Яскрава світлінь аж сліпила. І коли Скарлет швидко простувала персиковою вулицею, кров гупала її скроні від спеки. Десь із центру чути було гул багатьох людських голосів. Він то наростав, то спадав. Коли в далині показався дім лейденів, вона вже почала засапуватись через туго зашнурований корсет, але ходи не сповільнила. Голоси стали чутнішими. Від лейденів до п'яти променів був такий жвавий рух, наче у розворушеному мурашнику. Носилися взад вперед негри з наполоханими обличчями, на ганках сиділа без догляду і плакала біла дітлашня. У вулицю всю затолочили військові фургони, санітарні карети з пораненими, повози, навадовані різними валізами і меблями. З бічних провулків вихоплювалися якісь верхівці, що прямували до штабу Гуда. Перед будинком Боннелів стояв старий Амос, тримаючи за водила коня, запряженого в коляску. Побачивши Скарлет, негр аж закотив очі. «То ви ще не виїхали, міс Скарлет? А ми вибираємось!» – стара пані спаковує клунка. «Вибираєтесь куди?» – «Бог його зна, куди, міс, кудись! Янки ж підступають!» Вона худко минула далі, навіть не попрощавшись з ним. Янки підступають. Біля каплиці Веслі Скарлет зупинилась перевести дух і трохи вгамувати серце. Вона просто замліє, якщо не заспокоїться. Стоячи отак і спираючись рукою на ліхтарний стоп, вона раптом побачила, як вулицю від п'яти променів мучить верхний офіцер. І в ту ж мить вибігла на середину дороги і замахала до нього рукою. «Стривайте, спиніться, будь ласка!» Вершник так різко шарпнув поводи, що кінь аж дибки звівся. Глибокі борозни втоми і виснаження пролягли на обличчі офіцера, але, незважаючи на це, він галантним жестом скинув з голови пошарпаного сірого капелюха перед Скарлет. «Чим може стати в нагоді?» «Скажіть, це правда, що янки підступають?» «Либонь ще так». «Це ви напевно знаєте?» «Так, пані». «Знаю. Півгодини тому до штабу доставили депешу з поля бою під Джонсборо». «Під Джонсборо? Це точно?» «Точно. Нема чого тішити себе ілюзіями, пані». «Депеша була від генерала Гарді, і в ній сказано, я програв битву і відступаю». «Боже мій!» Понуре обличчя втомленого вершника лишилося незворушним, коли він глянув на скарлет. Офіцер стягнув поводи і надів капелюха. «Осер, будь ласка, хвиличку, що нам робити?» «Цього я не знаю, пані. Армія ось-ось почне відходити з Атланти». «Відійде і полишить нас на поталуянки? янки?» «Либонь ще так». Він стис острогами коня і той рвонув у чвал, а Скарлет лишилася стояти серед вулиці по кісточці в рудій куляві. Янки підступають. Армія покидає місто. Янки підступають. Що їй робити? Куди втікати? Але ж вона нікуди не може втекти. Там воно лежить Мелані, чекає на дитину. І на що жінкам цидіти? Якби не Мелані, вона б взяла Вейда й прісі і сховалася в лісі, де ніякі Янки не знайшли б їх. Але Мелані вона не може забрати в ліс. Принаймні зараз. Ой, якби ця Мелані розвалилась раніше, хоча б вчора. Тоді їх, може, посадили б на якусь санітарну карету, вивезли й десь сховали. А тепер? Тепер їй треба знайти доктора Мідда і привезти додому. Може, він знає, як прискорити пологи. Скарлет підібрала полу спідниці і побігла вулицею. І в тупоті власних ніг їй чувся приспів. Янки підступають. Янки підступають. Біля п'яти променів юрби людей, наче на осліп, гасали туди-сюди, натикаючись на фургони, санітарні карети, вози, запряжені волами, коляски з пораненими. Гул стояв над Майданом такий, як від морського прибою. Аж це нараз дивовижне видовище відкрилося очам Скарлет. З боку залізничних колій насувалися гурт за гуртом жінки, що несли по цілому окосту на плечах. Побічних, згинаючись під відерцями з густою мелясою і силуючись не відстати, дріботіли дітлахи. Трохи старші хлопчики тягли мішки з кукурудзою та картоплею. Котрий з дідок натужно пхав перед собою на візку барильце борошна. Чоловіки, жінки і діти, чорні і білі, обличчя в них пильно зосереджені, енергійно чимчикували, обтяжені всі лякими пакунками, лантухами та скриньками з харчами. Харчів було більше, ніж Скайлад за рік бачила. Раптом нато проступився, даючи дорогу перехнябленому екіпажуві, що ним стоячи, правила худенька і елегантна місіс Елсінг з віжками в лівій руці та батогом у правій. Обличчя її було бліде, голова не покрита, довге сиве волосся спадало на спину. Вона шалено шмагала коня, сама схожа на фурію. На сидінні підскакуючи на вибоїнах Примістилась її чорна мамка Меліссі. Однією рукою вона притискала жирний шматок свинячої грудинки, а другою рукою та обома ногами намагалась утримати купу ящиків та мішків, щоб не повипадали з повозу. Один мішок прорвався, і з нього сіялись на дорогу сушені боби. Скарлет щось гукнула до місіс Елсінг, але голос її потонув у людському гаморі, і екіпаж скажено швидко промчав далі. Спершу Скарлетт не второпала, що все це означає. Але потім, згадавши про військові склади біля залізниці, зрозуміла. Армія відкрила ці склади, аби люди розібрали, хто що встигне, поки не прийшли янки. Протиснувшись через натовп прозгублених від паніки людей на Майдані П'ятипроменів, вона чим дуже поспішила на проспект до станції. Ось уже крізь хмари куряви і тисневу санітарних карет можна було розрізнити лікарів, а також санітарів, що схилялися над пораненими, клали їх на ноші і поквапно переносили куди слід. Тепер уже дякувати Богові вона знайде доктора Міда. Але завернувши за рік готелю Атланта, де перед нею постала, мов на долоні, вся станція під'їздні колії, Скарлетт вражено уклякла. Безжально смалило сонце. А під ним, на коліях та перонах, хто плечем до чиєгось плеча, хто головою до чиїхось сніг. Лежали сотні поранених, нескінченні ряди їх тяглися під покрівлею пристанційних споруд. Декотрі лежали мовчки і непорушно, але чимало інших корчилося від жароти і стогнало. Скрізь роями кищили мухи, бриніли і повзли по обличчях. Скрізь видніла кров, брудні бинти, чулися зойки і прокляття поранених, коли їх несли санітари. Запах поту і крові, сморід від немитих тіл і екскрементів у спекотній задусі напливав на Скарлет, аж здавалося, вона ось-ось виблює. Поміж розпростертих тіл у поспіху сновигали санітари, незрідка наступали на лежачих, а ті лише прохально дивились угору, гору, дожидаючи, коли надійде їхня черга до лікарів. Скарлет від жаху сахнулася назад і затолила рота рукою, відчувши вгорий нудоту. Вона не могла зрушити з місця. Їй уже стільки довелося надивитися на поранених і по шпиталях, і на морішковні тонькітуб після бою над персиковим струмком, але нічого подібного вона ще не бачила. Ні з чим не можна було порівняти ці смердючі й закривавлені тіла, що пражилися на пекучому сонці. Тут було суще пекло болю, і смороду, і крику, і поспіху. Швидше, швидше, швидше янки підступають, янки підступають. Вона зібралася з духом і ступила в гущі лежачих тіл, сілкуючись розгледіти серед тих, хто стояв на ногах доктора Міда. Але виявилося, що так у неї нічого не вийде, бо весь час треба було вважати, куди ставиш ногу, аби ненароком не зачепити котрогось нещасного солдата. Вона підібрала поділ сукні і спробувала пройти поміж поранених до чоловічого гурту, звідки віддавали команди санітарам з ношами. Коли вона так проходила, Чиїсь руки гарячково хапали її за край одежі, і чулись хрипкі зойки. «Леді, води! Будь ласка, води! Ради Бога, води!» Під стікав у неї по обличчю, коли вона висмикувала свій поділ з рук поранених. Якби вона наступила на когось, то заверещала б і знепритомніла. Скарлет переступала через мертвих, через поранених, що лежали з осклілими очима, затуляючи руками розпанаханий живіт, де з раною змішалися закривавлені клапті мундиру, Через людей, в яких запеклася кров на бородах і стирчали розтрощені щелепи, звідки чулися звуки, що мали позначати «води». води. Вона зайдеться істеричним плачем, якщо за хвилину не знайде доктора Міда. Скарлет глянула на групу чоловіків під покрівлею і загукала щосили. «Доктор Мід! Є тут доктор Мід!» З групи вирізнився хтось один і подивився в її бік. Це виявився доктор Мід. Він був без куртки. Рукави сорочки мав закасані вище ліктя. Штани сорочка його і навіть кінчик сивої борідки були заляпані кров'ю, мову різника. З обличчя він скидався на п'яного, від смертельної втоми, безсилою люті і пекучого жалю. Уся його постать була сіра і запелюжена, на щоках борозенками струменів піт. Але голос у нього, коли він назвався скарлет, звучав спокійно і рішуче. «Дяка Богові, що ви прийшли!» «Нам потрібна кожна пара рук». Вона розгублено втупилась на лікаря, навіть випустивши з рук крайчик сукні, і так простояла якусь хвильку. Поділ упав на брудне обличчя одного пораненого, що марно силкувався відвернути голову вбік від цих парких складок. «Що це він лікар торочить?» В лице їй била суха задушна пилюка з-під коліс санітарних карет. У носі гидко липло від гнилятного смороду. «Швидше, дитя моє, підійдіть сюди!» Вона підсмикнула сукню і хутко рушила до нього поміж джедами поранених. Торкнувши лікаря за плече, вона відчула, як тремтить його тіло від знесилля, хоч на обличчі не було й сліду розслабленості. «Ой, докторе! – скрикнула Скарлет. – Ви повинні прийти до нас, умилані пологи!» Він подивився на неї таким поглядом, наче не розумів значення її слів. Солдат, що лежав на землі біля ніг Скарлет, спираючись головою на казанок, добродушно усміхнувся. «Е, це вони вміють!» Весело зауважив він. Скарлет навіть не глянула на солдата, а тільки сіпнула лікаря за плече. Я про Мелані, вона ж де дитини? Ви повинні прийти доктори. Вона у неї тут було недоумовностей, але Скарлет не могла як зважитись і прямо сказати про це, коли їх чули сотні чоловічих вух. У неї все сильніші перейми, ради бога, докторе. Дитина «О Боже!» – гримнув нараз лікар, і обличчя його скривилося від лютій ненависті, спрямованих не на неї і не на когось іншого, а на весь світ, в якому може таке діятись. «Ви що, збожеволіли? Я не можу кинути цих людей. Вони мруть сотнями. Я не можу кинути їх заради чиєїсь там однієї дитини. Покличте якусь жінку. Вона допоможе. Покличте мою дружину». Скарлет хотіла було сказати йому, чому місіс Сміт не може прийти, але вчасно стримала себе то він не знає, що його власного сина поранено. У неї промайнула думка, а чи лишився б він тут, якби знав про сина. І щось підказало їй, що навіть якби Філ помирав, його батько лишився б на своєму посту, щоб допомагати багатьом, а не комусь одному. Ні, ви повинні прийти, докторе. Пам'ятаєте, ви ж самі казали, що в неї будуть важкі. Невже це справді вона, Скарлет? Серед цього пекла жароти і стогонів промовляє в голос жахливі непристойності. Мелані помре, якщо ви не прийдете!» Він рвучко струснув з себе руку Скарлет і заговорив так, ніби не розчув її слів, не зрозумів, про що вона просить. «Помре? Та вони всі помруть, усі ці люди. Нема ні бентів, ні мазі, ні хініну, ні хлороформу. Боже, та хоча б трохи морфію, хоча б краплю його для найтяжче поранених, хоча б краплю хлороформу. Прокляття цим янки, прокляття на їхні голови! До пекла їх, докторе!» Притакнув йому поранений у них біля ніг, зблиснувши зубами над бородою. Скарлет затремтіла всім тілом. На очах з розпуки проступили сльози. «Лікар не піде з нею. І Мелані помре, бо вона ж бажала їй смерті. Лікар не прийде». «Ради Бога, докторе! Благаю вас!» Доктор Мід прикусив губу і стиснув щелепи. Він знову взяв себе в руки. «Дитя моє, я постараюся прийти. Обіцяти не буду, але постараюсь, як тільки запораємо цих людей». Підступають янки, а наші війська покидають місто. Я не знаю, що янки зроблять з пораненими. Поїзди вже не ходять. Лінію на Мейкон перекрито. Але я постараюся. А тепер ідіть собі. Не заважайте мені. Прийняти дитину – це нема простіше. Треба тільки перев'язати поповину. Його плеча торкнувся санітар, і він, обернувшись, тут таки почав давати розпорядження, показуючи то на одного, то на іншого пораненого. Військовий, що лежав біля ніг Скарлет, співчутливо подивився на неї. Лікар уже й забув, що вона була тут, і їй лишалося тільки вертатись додому. Вона поспіхом стала пробиратися між поранених назад на персикову вулицю. Лікар не прийде, доведеться самі давати раду. Добре, хоч прісті на цьому знається. Голова тріщала від спекоти, мокрий від потулів прилип до тіла. Мозок її затерп, як і ноги. Так буває у жаскому сні, коли хочеш бігти, а не в силі й рухнутися. Здавалося, «Цій довжелезній дорозі додому кінця краю не буде». І тоді знову голові в неї закрутився той самий приспів. «Янки підступають!» Серце почало битись міцніше, і тіло озвалось новим життям. Уже швидшою ходою вона дісталася до п'яти променів, де вузькі хідники затовпила така тьма народу, що скарле довелося зійти на проїжджу частину. Повз нею довгими лавами проходили солдати, вкриті курявою, отупілі від знемоги. Здавалося, Цілі тисячі цих бородатих і брудих чоловіків з гвинтівками за плечима сунули похідним маршем. Котилися гармати, їздові батогами з сириці, поганяли сухоребрих мулів. На вибоях підскакували інтендантські фургони з дірявим верхом. Нескінченною вервечкою тяглася кіннота, збиваючи хмари задушливої пилюги. Скарлет з роду ще не бачила так багато військових водночас. Відступ! Відступ! Військо покидало місто! Солдатські лави відтіснили її назад на залюднений хідник, і в ніз вдарив нудотний запах дешевої кукурудзяної горілки. Поблизу вулиці Декейтера серед юрби вирізнявся гурт строкато виряджених жінок, що їхні яскраві оздоби та розмальовані обличчя виглядали разю недоречно. Більшість із них була на підпитку, а солдати, на руки яких вони злягали, і зовсім п'яні. Скарлет завважила проблиск рудих кучерів кралі Вотлінг, а тоді почула її стрипянкуватий сміх, коли та силкувалася спертись на плече однорукому солдатові, що сам заточувався і ледве тримався на ногах. Нарешті Скарлет проштовхнулася крізь натовп, а за квартал від п'яти променів було вже не так людно, тож вона, підібравши поділ, далі рушила вже трохи підтюпцем. Добігши до каплиці веслі, вона захекалась. Голова їй йшла обертом, до горла підступала нудота, корсет гостро впирався в ребра. Скарлет присіла на сходинках каплиці, схилила голову на руки і поволі переводила дух. Якби змога дихнути глибоко-глибоко, якби тільки серце перестало так шалено гупати і підскакувати, якби в цьому коловороті знайшлася хоч одна душа, до якої можна було б звернутися по допомогу. Та ж вона досі ніколи в житті не мусила сама робити щось для себе. Завжди поряд був хтось, хто дбав про неї, опікувався нею, захищав її і оберігав, і пестив. Це неймовірно, щоб вона могла опинитись в такій халепі. І ані приятеля, ані сусіди, що став би їй у пригоді. Раніше завжди знаходились приятелі, знайомі, вмілі руки послужливих рабів. А ось у цю найскрутнішу хвилину немає нікого. Просто неймовірно. Як це вона залишилась зовсім одна, на до смерті і так далеко від домівки? Домівка. Янки там, чи не янки, аби лише опинитись вдома. Хай і Елен хвора, аби лише бути вдома. Вона так стужилася за лагідним обличчям Елен, за обіймами дужих рук мамки. Хитаючись, Скарлет звелась на ноги і подалася далі. Наблизившись до будинку туб, вона побачила, як Вейт гайдається на хвірці – при її появі личко його скривилося, і він зарюмся, показуючи синця на брудному пальці. «Вавка!» – заскихлив він. «Вавка!» «Цить мені! Цить! А то зараз дам лупня! Гайда на задвір'я! Там грася на пісочку і ні ногою звідти!» «Вейт голодний!» – схлипнув він і встромив ушкодженого пальця в рот. «Нічого! Потерпи! Гайда на задвір'я!» Скарлет підвела голову і побачила Бріссі, що вихилялася з горішнього вікна. На її обличчі були заклопотаністі переляк, які зараз вже зникли, коли вона помітила господиню. Скарлет махнула її рукою спуститися вниз, а сама війшла в дім. У холі стояла така приємна прохолода. Вона розв'язала стрічки брилика, кинула його на столик і провела рукою по спітнілому чолу. Нагорі відчинилися двері, і до Скарлет долинув протяглий болісний стогін. Прісі побігла вниз, перестрибуючи через дві сходинки на третю. «Прийшов лікар?» «Ні, він не може». «Боженьку мій Скарлет! Але ж місьмо погано. Лікар не може прийти. Ніхто не може. Ти мусиш сама приймати дитину, а я тобі допоможу. Пріссі розтулила рота, марно сируючись вимовити хоч слово. Вона скоса позирала на скарлет і переступала з ноги на ногу, вигинаючись хобім тільцем. «Чого ти витріщилась, як остання бемба?» – гаркнула на неї скарлет, розлючена її блазнюватим виглядом. «Що з тобою?» Пріссі позадкувала до сходів. «Ради Бога, мій Скарлет!» Страхи і сором були в її вибалушених очах. «Ну?» «Ради Бога, мій Скарлет, нам тре лікаря! Я, я, мій Скарлет, я, я нічого не знаю, як приймати дітей. Ма ніколи не підпускала мене близько, коли їй випадало це робити». Спершу Скарлет скам'яніла від жаху, і лише за хвильку в ніз кипіла лють. Пріссі спробувала увольнутися у бік і дати дьору, але Скарлет устигла загребти її. «Ах, ти ж брехло, чорнопике! Ти що казала? Що все знаєш, як приймати дітей? То де ж правда, а ну кажи!» Вона щосили шарпнула прісся, аж голівка в тої безвладно зателіпалася з боку в бік. «Я збрехала, міс я Скарлет. Я сама не знаю, як то вийшло. Я тільки раз бачила, як робиться дитина. І то маві чмагала мене, щоб я не підглядала!» Скарлет у нестямі дивилась на прісся, а та вся зібгалася, намагаючись вирватись. Якусь часину розум Скарлет відмовлявся визнати істину. Але коли вона врешті усвідомила, що Пріссі найбільше за неї тямуть на кошерстві, гнів охопив її, як полум'я. Вона з роду ще не замахувалась рукою на раба, та зараз, зібравши останні сили, відважила замашного ляпаса по чорній щотці. Пріссі заверіщала не своїм голосом, не так з болю, як зляку, і застрибала на місці, силкуючись випручитись із рук Скарлетт. Коли вона отак вереснула, Стогін нагорі урвався і мить почувся слабкий тремтливий голос Мелані. «Скарлет, це ти? Підійди, будь ласка, до мене!» Скарлет випустила руку Прісі і та схлипуючи присіла на сходинки. Хвилину Скарлет стояла без руху, дивлячись у гору і прислухаючись до тихих стогонів, що знов почулися звідти. Стоячи так, вона відчувала, ніби на плечі їй лягло ярмо, яке пригне її до самої землі тільки вона спробує ступити хоч крок. Скарлетт намагалася пригадати, як допомагала їй мамка і Елен, коли вона родила Вейда, але милосердна мла забуття заволокла муки від народження. Дещо, однак, їй пригадалося, і вона худко наказала пріссі. «Розпали на кухні і скип'яти в казані воду і принеси всі рушники, які знайдеш, та моток шпагату, а також ножиці. Тільки не кажи мені, що нічого не можеш знайти», Познохоть все і то швидко, гайда. Вона штурханом підняла пріссі на ноги і підштовхнула її до кухні. Тоді випросталась і рушила нагору. Нелегко буде сказати Мелені, що пологи прийматиме вона сама з пріссі.